Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah. Nahmudhu wa nassainhu wa nasta'ifhu wa n'aamudu billahi min shururi an-nusina wa min syi'at amalina. Ma'yi yahdhhi Allah, fala muzillalah. Wa ma'yi yudzilil fala hadi'alah. A'shadu an laa ilaha illallah wa khidhulaa shari'ikalah. Wa a'shadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalaladzina amanu ta'kul Allah, hukatukati.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 Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd Saudara Nabi Al-Ustad Mahdi Syarudin Saudara, Saudara Syafiq Muslim Nusiman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pada kuliah lalu telah membincangkan bagaimana keadaan golongan yang ingkar Pada Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu dari usia 22 hingga 30 yaitu antaranya tuan-tuan dan muslimat sekalian penggunaan yang begitu menghinakan oleh Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim min dunillahi fahdūhum ila siratil jahim waqifūhum innahum mas'ūlūn mā la lā tanāṣarūn bal humul yawma mustaslimūn wa aqbala ba'ḍuhum 'alā ba'ḍin yajasā'alūn qālū innakum kuntum ta'tūnana 'anil yamīn Katakan, "Bilam tak kau mukawantarin." Saya ingin Allah untuk lah tunjuk kerana mereka jalan kenak. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah Subhanahuwataala. Dan sebahagian mereka mengadap kepada sebahagian yang lain dalam keadaan bantah membantah. Sesungguhnya min pemimpin mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan pemimpin-pemimpin mereka menjawab tidak bahkan kamulah yang tidak mahu menjadi orang mukmin sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas usian siman dalam latihan dikasi kelas sekarang kalau kita mempelajari bahasa Arab fahduhum ila suratil jahim ini Ini satu uslub ini dipanggil sebagai uslub tahakkumi Usub tahakkumi maknanya satu usub yang mengeji ataupun menghina fahduhum ila silatil jahim tunjukkan mereka ke jalan neraka jahim. Kalau perkataan hidayah ini tuan-tuan biasanya merujuk kepada bunyi yang baik. Ihdina eh siratal mustaqim. Wa ja'alna hum a'imata yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kataan yahdu. Yahdu eh hidayahi bermakna memberikan hidayah tapi dalam konteks saya ini dia bukan merujuk kepada nikmat, merujuk kepada kebaikan, tapi merujuk kepada jahim Jahim iaitu neraka. InsyaAllah musyrik-musyrik yang telah mati dan dikasih ini adalah satu gaya pendekatan Al-Quran Al kali ini sebagai penghinaan kepada mereka. Min dunillahi fahaduhum ilahilahil jahilim wa kifohum innahum asoolun. Tahan mereka, tahan mereka. Apa yang mereka lakukan di dunia dahulu? Tanya kepada mereka apa yang mereka lakukan dahulu. Pada muslim-musliman, ini dalam pelajaran di kelas Islam kita telah belajar dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala arba la tazulu qadama 'abdin hatta yauma al-qiyamati inda rabbi hatta yus'alan khamsin hadis ini untuk kan an khams an umrihi fima afna umur dibani dihabiskan wa an shababihi fima abla kesihatan tubuh badan waktu muda bagaimana digunakan wa malihi dari mana diperolehi, ke mana dinafkahkan wa madha amila fi ma alim wa an dan ilmu bagaimana ia digunakan apakah ilmu yang bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu ini menjadikan kita seperti yang telah kita pelajari ada penyakit ujub dan ujub pula diserang oleh satu lagi penyakit namanya gurur Gurul makna tertipu Macam syaitan yang pernah kita pelajari Pada hujung surah Luqman yang lalu Walayagurannakum billahil garur Syaitan datang untuk menipu Menyebabkan ilmu yang banyak Ilmu yang dipelajari itu bukan digunakan untuk mengajak orang kepada akhirat Tapi untuk tujuan dunia yang fana ini Jadi inilah yang akan ditanya oleh Allah SWT Jadi bila Allah menurunkan ayat mengajak Fahdum ila siratil jahim pokifhum innahum mas'ulun malakum la tanasarul naikini ditanya mengapa dahulu kat dunia kamu sangat membantu satu sama lain saling membantu satu sama lain hari ini kamu menyerah diri tunduk dalam keadaan hina balhum ya, al mustaslimun ya'an mustaslimun balhum al mustaslimun ini kenapa diam saja Orang-orang yang, yang mengikuti orang yang diikuti dekat dunia dahulu dia menjadi pengikut, dia menyalahkan orang yang meng, diikutinya Di antara rakyat dengan pemimpin. Maka rakyat akan menyalahkan pemimpin. Kenapa dekat dunia pemimpin buat gini gini gini? Kenapa menyesatkan kami? Kenapa menyebabkan kami lalai? Kenapa mengajak kami buat maksiat? Kenapa membuat program-program yang membawa kami kepada lalai kepada Allah Subhanahu Wa ke akhirat pula dia nak berdebat depan Allah Subhanahu Wa Ini adalah kata-kata golongan yang tidak bertanggungjawab sedangkan kat dunia itu dia memiliki peluang untuk ikut atau tidak lalu jawab pemimpin mereka kami tak pernah paksa kamu untuk ikut kami kami tak pernah pun wajibkan kat atas kamu untuk ikut kami yang kamu pun menjawabkan kami buat apa maka perdebatan dekat akhirat ini akan menunggu jalan buntu kerana masing-masing mendapati diri mereka telah pun bersalah jadi kat dunia dahulu Saling bantu, membantu, sokong, menyokong Melihat perkara mungkar pun turut serta Kenapa? Kerana ni pemimpin suruh Tuan-tuan ni mulia kat Allah sekian. Sebenarnya kita memiliki pilihan untuk ikut atau tidak Tapi kerana nafsu dalam diri ni Akhirnya kita menjadi kuda kepada nafsu tersebut Nafsu ni telah menjadi Tuhan kepada kita Jadi khutifilah muslimin-muslimat Dengan rahmatin dan dikasihkan sekalian Inilah yang Allah gambarkan Perkara yang berlaku dekat akhirat kelak Di antara seorang pemimpin dengan dengan rakyatnya Antara ketua dengan pengikutnya. Wa qabla ba'adum ala ba'adin yetsaalun. Qalu inna kuntum ta'cuna na anil yamin. Lihat sekarang. Lalu muslim-muslim yang -muslim rahmati dan dikasihi askrayan ini merupakan satu bentuk taubih, takrih, muhasama. Pada hari kiamat besok masing-masing salamnya akan satu sama lain, mencela yang lain, yang seorang pula menghina yang lain. Dahulu kita telah lihat. لَا نَصْرَ غَافِرِ يَعْلُوُ فَيَقُولُ ضُعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَن تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نُصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ orang yang taif ni berkata kepada orang yang takabur kami dahulu kat dunia mau pegang pengikut kamu Takkanlah ini kamu nak menyelamatkan diri kamu saja terlupa pada kami maka berkatalah orang yang menjadi pemimpin qaalalazinaastakbaru inna kullum fiha semua kita dah masuk neraka innallaha qad ahal kama bainal ibad Allah SWT telah putuskan hukuman tak ada ruang dah untuk kita berbicara semua kita memang ternyata bersalah sekarang saudara pendengar ini dimuliakan Allah sekalian kemudian berkata mereka ini qaalu innakum kuntum taatuna naa an Berkatalah telah mengikut-mengikut ini kepada ketua-ketua mereka. Innakum kuntum ta'tuna na min jihatil khair. Kamu ke dunia dahulu berbuat berbagai-bagai kebaikan terhadap kami sehingga kami kalah, kami lemah, kami cair, kami terpaksa ikut. Yamin ini tuan-tuan merupakan satu majaz. Majaz yang merujuk kepada mak maksud yang tidak hakiki. Dia merujuk kepada satu kekuatan, merujuk kepada pengaruh Dahulu kamu kat dunia, kamu pimpin, jadi kami terpaksa ikut, kami tak ada pilihan. Ha, golongan yang telah pun dipersalahkan ni, golongan yang menjadi ikut di dunia dahulu, sekarang dicampakkan ke mana mereka, mereka cuba untuk bertiga. Ya jadi Allah dengar rintihan kami. Kami dahulu di dunia tak memiliki peluang, kami terpaksa ikut kerana mereka ketua. Kami ni hendak beli apa ya Allah? Singalah mereka membawa kepada kami kesatuan itu. Mereka berkeras dengan kami. Ada yang mengatakan maksud yamin di sini, tuan-tuan, majas dengan makna agama Dengan maksud agama Kerana golongan pemimpin, golongan yang berkuasa ini Telah memaksa kami untuk meninggalkan agama kami melakukan perkara-perkara yang mungkar Menjauhkan kami daripada agama kami Maka, tuan-tuan, rahmati dan dikasih-kasih Ini adalah pujukan, rayuan, permohonan Untuk menyelamatkan diri Lantaran perasaan rasa bersalah Dan sekarang dihadapan mereka Rupakan neraka jahannam yang terbentang luas Menanti untuk menelan siapa sahaja Yang dibalingkan ke dalamnya Yang dihumbankan ke dalamnya Ikhwatifillah Muslim-Muslimat Dan dikasih Allah sekalian Kita ayat ini Qalu balam takunu mu'minin Qalu balam takunu mu'minin Jawab pula pemimpin-pemimpin mereka ha, Sekarang perdebatan itu berlaku Balinakum antum abaitumul iman Sungguhnya kamu yang Mengingkari untuk beriman kepada Allah SWT Wa'aratum anhu Kamu yang berpaling daripada Ma'atama kunikum minhu Kamu mampu untuk Menjauhkan diri daripada perkara yang kami paksa ini Mukhtarina Al-kufur Kamu yang memilih untuk jadi kufur Untuk Faqlubukum hialkabiratulil kufur Wal'asyan Wa kuntum minal asri anil kufri Maksud menjawablah pemimpin mereka ni sebenarnya bukan kami paksa ya Allah mereka yang nak ikut mereka yang melihat pujukan ataupun habuan dunia yang menanti. Wama kana alaikum min sultanin bal kuntum qauman tarin. Ya. Wama kana alaikum min sultan bal kuntum qauman Maksudnya Allah Subhanahuwataala kehnaki di sini kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Ini ha, pemimpin berkata lagi. Kami tak pernah pun paksa kamu. Kami tak pernah pun menyuruh kamu. Kami tak ada pun berkuasa kalau nak menyuruh kamu mengikuti kami. Sebenarnya kamu yang telah pun mengikuti perkara ini. Kamu yang pilih dengan hati yang redha. فَقَعْ لَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا Inna Lazaiqun dan maka wajiblah ke atas kita semua ke atas kami atas kamu Ketapan Tuhan kami Tuhan kita sama-sama dan ini nilai yang pernah kita bincangkan dahulu Surah sad tuan-tuan la amla an jahannama minkum man tabi'aka minhum ajma'in kami akan menuhkan raka jahanam itu dengan kamu dan dengan pengikut-pengikut kamu sampai ke hari kiamat tak kira lah di sini pemimpin dengan rakyat ke yang melakukan perkara-perkara mungkar ataupun syaitan dengan manusia yang dipengaruhi ke sekarang rasalah kamu azab Yang kamu tidak akan dapat melahirkan diri daripadanya Sama sekali Inilah tuan-tuan yang merafati dan dikasihkan Perdebatan yang berlaku di antara Penghuni neraka Antara yang reda Antara yang terpaksa terima Hakikat tersebut walaupun pahit Dan sekarang tidak ada masa lagi untuk Mempertahankan diri Nampaknya segala perdebatan menunggui jalan buntu jadi ada siapa yang dapat menyelamatkan mereka melaingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, orang yang mempersekutukan Allah ini sangat menyesal dan takut di ke akhirat kelak. Nanti akan didengarkan kepada mereka perintah Allah SWT terhadap malaikat agar menunjukkan kepada mereka jalan ke neraka tempat mereka tinggal. Tapi waktu itu malaikat belum lagi menghantar mereka ke sana. Itulah tahap-tahap yang kita dapat lihat huraian ayat ini menceritakan tentang Dialog yang berlaku di antara mereka Di padang mahsyar Sebelum datangnya keputusan akhir Jadi malaikat akan diperintahkan Allah SWT untuk menahan mereka Ditanya Dipertanggungjawabkan di atas segala Kerja yang mereka lakukan kat dunia dahulu Masing-masing liputi rasa takut Penyesalan Tiba-tiba dalam keheningan Ketakutan itu timbulah suara Malakum la tanasarun Baluhumul mustaslimun. Pada waktu ini kamu tidak tolong menolong satu sama lain macam kat dunia dahulu. Ha ini kenapa kamu pasrah saja menerima apa ketapan Allah SWT Jadi waqifuhum innahum mas'ulun. Mas'ulun ni kalau kita belajar bahasa Arab kata sa'ala. Sa'ala ya sa'alu sa'irun mas'ulun. Mas'ul makna ditanya. Jadi penggunaan perkataan ni tuan menjadikan mereka ni berada dalam situasi penuh kecemasan. Kerana pada waktu itu berbagai persoalan dan keresahan yang timbul dalam benak fikiran masing-masing mencemaskan apa benar yang ditanya ini Pada dalam satu kandang pesalah Yang memang tiada dapat melarikan diri Walau sedikit pun tuan-tuan Seperti suasana di pandang mahsyar ini Yang telah kita gambarkan pada ayat yang terdahulu Bacalah dalam kolom akhir zaman Dalam majalah surusi Tuan-tuan akan memahami proses itu laku satu-satu Di mana seratnya Di mana timbangannya Di mana haudnya Telaga yang akan diminum daripada sumber Yang bersih daripada Rasulullah wasallam. Siapa yang minum tidak akan dahaga lagi selepas itu Nanti kita akan lihat bicara ni pada kuliah yang datang. a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mubarokallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.